Múltak vált esze. Hogy ne ismernétek őt, a földre szállt angyalt, a pártütő angyalt Anatol Franz híres regényéből, akit az Isten bűneink büntetése gyanán száműzött közénk. Múltak vált eszét, aki tudta, előre látta, csak nem szólt. Ő van, őt mindenki ismeri. Ő mindig megjelenik életünk nehéz óráiban, utólagos végzet. Póhollójának károgó hőse azzal a változattal, hogy soha már helyett, soha méget mond, miután egy kicsit elkésett. Éppen akkor érkezett meg, mikor már bekövetkezett a katasztrófa, amit nyilván el lehetett volna kerülni, ha ő, mint aki előre látta, őszintén megmondta volna a szemedbe. Egy menete Bélyegsző a megtörtént esemény utólagos igazoló okmányán. A lezajlott esemény nem olyan biztos, hogy megtörtént, mint amilyen biztos, hogy ő megmondta. Nem mindig találkozol vele személyesen. Hátad mögött tűnik fel, hallomásból értesülsz róla, hogy neki kellett volna szólnod, mielőtt ezt, meg azt elkövetted, vagy nem követted el, amiből a nagy baj lett. Meg kell adni, azért nem csak bánatodban, örömödben is kiveszi részét, persze ott is azzal a szerény, de döntő fontosságú fenntartással, hogy ő megmondta előre. És alapjában véve igaza van neki, hiszen előbb-utóbb mindig bekövetkezik derűre a ború és viszont. Csak más rendes ember ezt természetesnek találja, és abból, hogy télen hideg van, nyáron meleg van, és hogy ezt körülbelül sejteni lehetett, nem következteti, hogy ő egy ézsaiás proféta. Váteszünk igen. És ez adja meg neki egyrészt önérzetét, másrészt türelmét. És hogy a végén mindig igaza van. Mert tegyük fel, váteszünk például találkozik Joséphine de Boarnéval, mondjuk úgy 1800 körül, valami taknyos tisztecske bizonyos Bonaparte társaságában. Mit fog neki mondani? Azt fogja mondani. Néze, Zsózefén, maga egy okos nő. Mit kompromittálja magát ezzel a tejfeles szájúval, aki előbb-utóbb ott vagy az adósuk börtönébe kerül? Kell ez magának? Itt van ellenben ez a derék, megállapodott, nagy tekintélyű bárráltábornok. Ez valaki. Ez biztos, és udvarol magának. Most ezek után válteszünk elkerül Párizsból, és 15 évig nem látja Zsózefint. Közben egy-két eseményke megtörténik, Bonapartéből Napóleon lesz, elfoglalja a világot, aztán mégiscsak bekövetkezik Waterloo és Szent Ivana. 15 év múlva Váteszünk találkozni Zsózefinnál. Tehát mi lesz az első szava? Na... Az lesz az első szabad diadallal. Mit mondtam magának? Nem emlékszik? Tizenöt évvel ezelőtt itt Párizsban. Ugye mondtam, hogy ne kezdjen ki azzal a tisztecskével. Még azt is mondtam, hogy annak nem jó vége lesz, becsukják. Én ezt előre láttam. Tagadhatatlan, hogy előre látta. A végét. Csak a közepét nem. Az embereket azonban általában a dolgoknak nem a vége, hanem a közepe szokta érdekelni. Nem is a kezdete. Nem a születés és nem a halál. Hanem ami a kettő közt van. Az élet. Ehhez viszont nem ért tanultak vált esze.